oj falem alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulna muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din allah ne marrore falendrojm vetem pergjendim te falë kërkojm ne osme allah jende wala që këto dhjetë funde që ka filluar allah te aleh san da ta kalojm si është mëse ne osme allah jende wala që e jo natë që Allah këtë saktu që këtë vit jetë natë e kadrit në gjenë në adhurim, në lutje, në duanë, në kërkim falje, ashtësikur që në kamësu Allah Gjellewala dhe praktikisht në kamësu Pegamberi sallallahu alai sallam. Të ndërru dhe zër, rafimi që të të lasin për të sëtë të rëgën për mënyrën se si kurejshtë të mekës provonin me e rënu vërtëcine asaj që ermet e Muhammedi sallallahu alaihe sallam Ata tentuan format të ndryshme që me ështëpal këtë Kuran të pavlefshme Me ështëpal atë që pejgamberi së asaj më pëfton të nëte të pavartet Dhe për këtë përdarën metodat dhe mënyat të ndryshme Mirë po të gjitha këto metode dhe mënyrë që ata i përdonin, e rezikonin pejgamberës në më po jo? Apsolutisht. As përse afrën nuk e kanë rezikua as njëherë. Nga se të gjitha ato që ata i kanë përdorë, realisht nuk kanë qenë të ndërlidra me atë që farfton të, të pejgamberës asallëm. Dë më thonë, kërë ti dhe me të regu se dikosh, dë më thonë, ajo që ajo të vërtet, të që ashtë sështë e vërtet, ti dush me ka du që asht Më okay, nënke që po dhëtë kjo së është të vërteta, e qëla është, që kja është. Ata nuk sëllën dhe qëka në të vërtetë, veç kja zbonë. E pëse zbonë kja? Nga se kjo është kështu apë, bëshamu. Një prej e, <coughs> formëve që përvanin me... Nga të kuptim si më basurin me delegjitimu pejgamberin sësatë. Si e legjitim? Si të ka legjitimu të Allahu? Ti e një magjestar e këtë mëratë ishte se ata e kam pa pejgamberin sa so ose duke njajt me një njëri ose me dy njërë që ishin të huaj. Dhe në momentë thanë, e, pej këty me pëmësi i keptën. Asës kanë një që pëmëson, nështokon pejgamberin të mësu ata, për shamur. Dhe thanë, pej këty me për e mërë, nëmë këta pëmësuin, që këtë është një me nga prish finë, nëmë këta të hujtë, pëmësojn pejgamberin, po e mësuni Muhammedin sa ta, si ka në pekamber, po e mësuni që ajta është me nga prish neve, rahatinë dhe thejmë të në këta. Nërsa ta ishin të huaj, po nuk, nuk ishin arabë, e qka ko gale që nuk ishin arabë, po ko gale nga se kurani ishin gju në Arab, e gjuhë në arabe, dhe arabët në atë ko ishin, dhe më thonë, njëhës shumë, shumë të, të mirë, të, të, të prozës dhe poezis. Po ta i njëni gju në gjuhën shumë bukurë, e fletën gju në gjuhën shumë pastër Dhe Kurani kurari sfidej, që e këta arab, që e fashnë gjuhën arabë e bukur dhe mirë, ju tha Kurani, ma sildhë në një sura si Kurani. Edhe të shuhim pra, si është fjale e njerit, e si është fjale e Allah Gjallahu Ala. Nuk patë të mundësi. Dhe ata kër i thanë përshamullë, përgëmërës të typëm se në këta të huaj, Allah Gjallahu Ala zbitin e ajatë. Kjo është regjimi dhe kjo është ajeti. Ajeti në surin e Nahal, Sura e Bletës Allahu xhella ula thot: "Welaqad na'lamu annahum yaquluna ann ma yu'allimuhu bashar." Disa në lidh hijdhun i lëhë i aqjemi, dhe ky është një gjuhë arabe e qartë. Na edim sa ata po thonë ty, Allahu po thot. Na edim çka ata po thonë. Ne edim sa ata po thonë, po emson në njëri. Po ai çe po emson gjuhë e tij nuk është arabe. Ai gjuhë e tij është tek pa ku ni huaj e mëson gjuhën somugjin më me një ran. Don harëb kalë harë kalon për një kohë të tashme e tani ka harë kalon kohën e ardhmë e kohën e kaluar, nuk di ndryshum, për shembull i pshil gjinit. Ka harë, njerë, nuk e di gjuhën mirë për shembull, e kam mësu somugjin më mirë, po nuk e studjoj së gjuhës. Ata ka puntor, është që kanë gjim punëtor, është pama se kanë dëgjuar rrobat ato. Unë po shkoj, kam mund të them unë shkova. Na të kuptojm të kaluam, po nuk nuk di. Na dim çush njerë e tash. Ata që po janë veshën këtune që pëjamë pësujnë, pejgambetë koronin. Aja është ata janë të hujë. U hadha lisanën arabi në mubinë. Masa ky që ne po e zbetëm është gjuhe pasrë arabe. Në nuk shëndranë. Dhe ata të ndruzërën, kjo është arafimi, kjo është ajeti. Do bi që pojë nëzirin për kësarën, e para. Shqikani Subhan Allah, korejsh dhe me i kësë. Deshën, dashën më rënë pejgamberës së sallall. Ët trilluan një shpifje. Kush u përqesh më shumë me kështifja, a pejgamberës apo ata u përqeshën? Pejgamberson ata dashën më e përqesh pejgamberson. Mirë po u përqesh pejgamberson? Jo. Gase kjo është Kurani që ku mor më to. U përqeshën ata. Qytësh po ju e morrë, tash më ju thënë aty në. Qytë nuk po jenë morrë. Një i hua i ka ardh, për jemësën Koranin, me arabishtet i të thyme, e lamë të bonë me, edhe ju arab për i thëni vetës. Gzat e poezis, s'pomoni mi aranu këti të hui, e qëfar arab jeni ju, e qëfar gjuhë e keni ju jo prater. Shikata, tentuan me e përqeshë, vetë përqeshën. Tentuan me nënqmuan, në vetë nënqmuan. Në Andaj, kush mbejti përqeshën. Nuk ka mënë si asë kush dëvërtit me e përqeshë. Vetë përqeshët Nuk kam nëzikë kërkush një, një, një, një që është shumë e vërtet, apo në vonë me, me e akuzua të vërtet. Aja këthejt të ti pasajsis, nuk qëndrën e apë. Mese kjo është e vërtet. Dhe të nërozi ka shumë argumente që flasin se Korani është fjallë Allahut dhe Muhammedi e alësum është e dërguarë i Allahut. Në këtë edhim, në gjithë edhim, mirë pa po, akimi nevojë, Me shtuën argumente për të ne uthëllu bindja, për të u shtu kusia dhe kënaqësia dhe për të mohuaj domundjit lëkundës, po kemi nevojë, kemi nevojë. Andaj para mëna po shaham te kur ra ja kopën Kur'an, ma thosh kjo fjalë Allahut. Allahu ka folë këto, po vëllai. Që bajë kënaqësi e veçantë vullallaj. Nevëshme veç këto me për t'u. Zoti i gjithësisë, ai që ka kriju ty e mua ato krejt, këto që ka këtë ka kriju, ai ka folë, po ai ka folë. Kjo dibra ti. Ajkë drugut pejgamber apo. Për kët është e qartë. E po ka dhe shumë argumente që unë më firmana. Për shembull, argumenti kryesor që dëshmon se Muhamedi Ali som është i dërguari i Allahut është vetë Kurani. Në përkëjt ka shumë argumente. Unë do të mënia një ditë vetë sa pse nuk është as edhe koha më shpeku ke gjatë. Po vetë sa për më realisht më e fresku bindjen. Po kemi nevojë pa më fresku. Kemë pak që me të vërtet me mërë një dozë bindjes të halamat madhe që me e shtu kënësi në adhujimet ti kër le zënë namaz natës, në teravij, në namaz, kër le zëjsh kuranur, fjone e azote ato. Shumë së djusë që kanë tentu kuranin me do dhe më në zhderësu, me i gjithë gabime, i ka gjënëzu kurane. Allah i ka libra së shkruarat, njerëzve, që ja ka njëzë me lezu Koranin për me gjithë mjeta, e tani Koran i kam poshtë, i ka ho për vete. E ata pas e ka nga zu, pëse na u bëndëm më. Shumë fakta. Një për të një për shumë kanë thonë, se gjithë autor njëri që është, gjithë autor njëri që është, që shkun liber, asë një herë nuk thëtë, kjo që anë e për e thanë kurën e kurrës në komosi kur kush më ndërzuu unë ju sfidoj. Sot kurrë. Aja thotë kjo është un çka mendoj, nëse për shembull jini gabim e m kallzoni, zakonisht po njerëzit, njerëz të më aqim sa, njerëz ku në libr pa lidh i thotë unë ju sfidoj. Çfarë kimi sfidoon ta? Un po flas për njerëz të më aqim, se jo njerëz të mund që ku në gjithë shkafën. Njerëz të më aqim profesorat, një shkencëtar, ç'u thotën? Unë kështu mendoj. Ky është përfundimi im. Ne ka plot libra kom pa, për shembull, për a fënjë, e bën për a fënjën, në fund thotë këy është, këy është adresa jam. Email jam, don Twitter jam. Këti ka llzon nëse diçka gjeni, lutem kallzoni ose don kërkon, kërkon plotcim apo. Këçi është po njerëz shkruaj, njerëz të më aq. Kurani ja. Kurani fillon të kallzon që këso librin e njerëzve. Dhali kel kitabu la raybe fi. Allahu thot, kjo është liber, në zurem bakarë, në fillim, alif lamim, dhalik el kitabu la rajbëfi. Kjo është liber që s'ka pik më dyshja ndë, s'ka këto heq. Madje pak më ma poshtë, disajtë më poshtë. Ujnë këntën fi rajbin, më imman e zëllëna ala abdina, fea tu bi sura. Nëse jeni më dyshja, për vërtëcini e kësa që nëja sëllëm robë i tonë, bërë në një surë e si këta, hajtë një surë. Një bekare, bekare është e modhe, probleme bekare. Hadin birin ju kullhë valloha e hadinja përshamadha. Kanë tentua rap me pru një. Po me o lezu ju keni me kesh të i dhët dhët dhët dhët dhët dhët dhët. E dhe përse se mënërën, që kjo sura, kanë dosh me apërëngja së elem të rekejfe fe alë rabbu ke be a shabin fil. Surën fil, në fund që është, kanë dosh me hajgar është e atët. Koroni ka svidua. A kësh pas më Njerëzit u dol kur i është mikës, ai zi çka është? Dënjoja, skapoj shumë sene. Mi thon dunjos, apo unë po e bini libr, e hajtë ju pra nuk si me marrzu na. S'mungu inshallah. Do nikë lanë, ne kanë logjik, po do tani kuptojm apo. Edhe joish për kot vet. Ha më thon që nat kus ka shumë kur kur me marrzu sot kur më imash me kus. A sot? Wallahi të rrozen komlexu shumë biografi të njerëve që kanë punuar islamin, njerëz profesor doktorë. Arsujja kryesore, ma dje dhetë me pse ambu musliman është Kurani. Nuk është fjole e ema se jotja. Jo. Asë nuk është fjole e ema e jotja, Kurani. E ka lezu, o dërzuat. Qush ka mundësi, për shambull, një, një pejgamber analfabet, sot me në këtë kodë zhvillim, mas një mje katërshin ljetëve, me e bil një përfesot doktor se ti ka që kjo një komirë. Kjo, a kam, dhe gjikështë e rru, kjo. Pe njeri tjo, o është pe Allah Gjellabala. Dhe në të dhe tërë, pa sëta njeri kushku në liber? Nuk. Liber dhe të dhe, masërmë dhe qka përmen, po vetën e ti për e përmen masërmë të dhe, të familën e ti, qërështërë, rështërë, qërështërë? Në Kur'an, pejgamberës në përmen 5 herë. Isa Al-Sham 25 herë. Isa Al-Sham, muë Isa Al-Sham përmi 100 herë, O mirë, musën një pesër e përmena, ma vetën për koja apë. A është një për atyja, kujnë është? Nuk ka surën kurën që ka emën e gruzëvet. Ska, apëtëm. Asë që i këzëvet, s'ka surë Aisha, s'ka surë Khadija, s'ka surë Fatime, s'ka surë kështë apëtë. Ma dje s'ka ajet që e përmenë Khadijën, s'ka ajet. Ndërso, pejgambersme ka pasë Khadijën për krasin, kryes Peqambër son aktivitet i kombëti pikëllimit shumë e mrzit apo. A është e mundshme një grup kaq që ka për krah, benespokut diku? Ftyra nuk ta ban mësa për mandom. S'ka kështu apo? Ka Meryem, Sure Meryem. E Meryemi ti çka do të bëj mirë? Ti merrim për përmand, ti kusë ka pa po Meryemën e hadisën pa përmand. Po, më ku prit e je shkon, marrë këtë punë. Allah ka zbrit këtë Koran. Do të thonë çdon njeri kush ku libra për shembull. Edhe ka ka ka kalon betejë, ka kalon nëpër fushë betejë, ndoshme. Satslenieri shikojë për shemb, e glorifikon fitoren. E rrit në kena fituai, kena mujte, kena bu. Çdo fitues e rrit fitoren apo. Apo. Dhe nëse ka bue gabime, im shef. Kena bue të, kond, në të kond, në gabime pa to i nkon, ja sot. Sa kurish nis supan. Me kurajë të kundërta. Në kuran gabimet ngjihen kanja kanja. Keni gabon u hot për çet punë. Ti ke gabon çeto. M'shafi pak ata. M'shafi pak. S'mshefën këtove. Nga sa Allahi për me gabime që merrim më sem, çeto kur gaboni hopni. Meqen pse gamësh njerë është i mshirëm duke gamë. Pastaj gjitha ato fitoret që ka u pegamëson. Nuk ka sëmallim, nai shumë. Allahu subhanuhu ve te nasru illa min indillah. Të tuturim pij Allahu te kenë. Pa e Muhamedi sallallahu aleyhi ve sallam naçi namun. Jo ashtu te Allahu sub. Ja ul kët pun, që me kthy famën devien te Allahu xhelaluhu. Ës libri i Zotit. Allahu te livdoth. Jo Muhamedi sallallahu aleyhi ve sallam sahabeda ti. Ës libri i Zotit. Shumë ka argumente, shumë ta që sa bëhi, është probleme, është fjallë, Allah Gjellë, Valat, në skatit atë, fjallë, Zotë Gjellë, Gjellë. Edhe Muhammed është një dërgurë e Allah, a zovë Gjellë. Dhe gjdo përpjekje me kondrysh është, vëllahi, hun bjekuhe, dështim, ose përpjekje është gënyishma. Gjithë që ka, në Koran, që kaftet Allah, për të e shë që është libre, Allah Gjellë. Disa veç pak me argumenteve që flasin se Muhammed i asëm është e dërguar e Allah Allahu e ka dërgu është se shikoni sa, sa e meqme është kjo Kurand është me ma meqme po dhe kjo është e meqme shumë pësë unë jo, e për e thamu në e kom lezu vë Allah që e kom qërru që u djetarate kanë thonu se nëse nuk besën Muhammed i asëmë nuk cëndërën besimi në asëni pejgamberëm nëse që kësë është pejgamber atë e kër pejgamber më Nëse ju kësohet pejgamber, pse çdo argument, merr këtë regull kur mos thotë. Çdo argument që të tërë e përdoren për më vërtetuar se Musa u ka me pejgamber, edhe një dhjetëfish më shumë kë argumente që vërtetojnë me të njëjtat se Muhamedi është një pejgamber. E pse Musa po bëhet me kon pejgamber me një argument, e na më dhjetë të tëra as po bëhet me Muhamedi është pejgamber. Gjithë argument që e përdorin të tëra që Isa ai është është i Zot i dërguar. Edh një 100 Tiranë ngjajshme që vërteton se Muhamedi s.a.s. është pejgamber Allah. Çdo pejgamber vetë. Për shembull, a beson në Ilhudin Alaihissalam? Po. A beson në Ibrahim Alaihissalam? Po. E çuhet besoj të të se ke patkun e tij. Po na kanë besuar me këto me këto, në rregull. A janë çdo standarde kritere që ju po i përdorni me pasun pejgamber, a janë çdo poçtuen? Hadi pikjurojmë çto ai pe bin tamani Muhamedi s.a.s. ma tamani bin se tjerva. E pse pra standarde dy fishta? Një standard është apo? Apo, një standard është. Andaj, gjitha këtu argumente që flasim për pegambar tjirë, realisht janë të kushtëzuara me pranimin i Muhammedit s.a.ll. Sko ndrin shumë. Gjështë për argumente tjera të ndërur, ndër, nështë nështë nështë i marim edhe, i renditim argumentet, argumentet, të thëmë kushtë i meshtë, që i kam përdur kurejshtë të mjekës, përmonës i kështë o pegambar. Apo? Apo? edhe i marëm edhe i qështëm për para. Në përpjekën e parë, me qëndru këtu argumente, rëzohënëm. Për shambu, i kanë thonë të i e gënjështorë, për ranë. Mirë. Për marëm legjikështë. Allahu gjallë lewala, a egziston? Po. Këtë e përën që Allahu egziston. A është Allah i gjithëfuqishmi? Mirë. Allahu subhanahu wa ta'ala, që në njëri 23 vjet me i thirr njësh të aj në Amazonoset, edhe me fitu e më ushtri e më deportu, edhe Allah më lënti, bardhës sonë po të lomë rreth e për mua. A ndod dot kështu? S'ndod dot kështu. Logjikisht nuk ndod, mos. Unë spo gat namën besimit, jam logjikisht. Nuk e lën zotë xhelal. Shumë njerëz kanë dalë, më thonë ka dërguar Allahu i kanë postë dhënë me holvë. S'kamo me donë të jashtë me holl, çotin më holl i kanë postë Allahut të vonë. Këçuraj, çnim 1400 vjet apo. Edhe vetë edhe Allah po e rrit fenë e tij, po deporton feja e tij. Donë, edeni shef. Përhapja, domon e fe, i stomërt më modës as apo. Konvertimet më të mëdha e bën Islam, që e dijmë me statistikë apo. E këkëto po i bën njerëz këkë, namund kuina, namund të Allahut. Edhai sa shkëngëj. Është shumë të rëta apo. Qa ai ka rrgajtajme? A i ka thonë se Isa u konë pegamber. E, e, e qa u konë? A i ka thonë Ibrahim e se u konë pegamber. A i ka thonë duhet një Allah me adhuru. A i ka thonë duhet me largu për punë të qia. E që ka konë këtu që së është të vërtit? A zhjallë. I ka thonë sihirbaz, magjestar. Po e mësën, magjestarin ku shë mësën? Vëllahi Allah i se mësën atë. Ata e mësën shëjtani. Magjestarë i mësën shëjt Tas nëse pegam me nëse po, më kushtimi mësinë, e, si e kam thush shejtanin. A është e mundur që më mësuj shejtanin që hala pa ja nis me lexu librin, thuaj Allahut mallkuft. E udh bilahi mina shejtanin, më thashë filla Kur'anin, apo? E mëson shejtanin, e në fillim themi au udh billah. Ja kto, se bën shejtanin kështu të bëj. Nuk e bën bashkë kështu taj, pak e, e pa sill, pak ama bash me godit mballse lën këtu ata. Mund shoh në Kur'an, inna shejtanu kanna lakum aduun, fattekhithu adu. A i keni armik kundërshtone, paramenajnë të nëtë dhëtë, dinat mos, a i hanë me dorë të majtë, ju mës hanë me dorë të majtë, me dorë djallë. Asë mundet bashkë qështotet me kundërshtu, dhe në bëmë bashkë qështu, dhe po. Ska veprim shëriat që nuk është në të kundër, da sa që në mësën shetoni, e kundër. A i mësën kësaj, kësaj dhe feja. Këjnë të nënë mja prishve të vetë e sa? Epo më di diku që po esur në djorpën, kur ka pasur magji apo ko ka ka kondru, ka pasur na pas sotë. Kjo që ka me te Muhamedi them, hala po e çash ta pun. Hala s'kanru. Hala si na kushtimis po, si na kfill mu çu s'ka ko ka kon kuran apo ndot, ja e kondërta po ndot. E s'ka mundsi apo. Nuk e ka po. Do të thotë për argument që ka mësh për shemb, i çme ndrot. Ishma'u. Dile Ishma'u shab. Ful palidja për shambull, një qmendur, për një lutë, për shambull, një huqë njerëzë, për shambull. Ako mund si një qmendur me boni liber që ketë meqve të i bin dygojtë? Pa mund së më shkjëm, për pa dhej, shikaj fjatë e pegamërësëm, shikaj, shikaj që në kam sotëmë. Këtu e veqë për thëmë fjatë që i ka thonë ndikush të, Allah, edhe, është edhe palidhe me i përmenë, për i ka në thonë ata, e sotëm i ka dhutë që, Këtë përpikë janë që një të dështuar atë. Prej argumentën që flasën se Muhammed që më shë dërguar e lotë të shumë, të nëveqë disa, thomi, postë frestan atë, është ka folë për qështje të cëdatë, dhe më thonë, nuk është e mundshme një jetë të mi ditë, e pa mundshme atë, e pa mundshme. Sot ka, dhe më thonë, shkencë të posaqme të Kur'anit që quatë mrekulit shkencure në Kur'an. Më në kullin shkencër në kohëm. O Allahi, ato si ka ditë, jo Muhammed Asam, po asë një njëra së so e kohës i ka ditë. Sëtë përshamu, në kohëdhët e mjekësisë, shkencë e, e embryologisë, që është në embryonin që kriot një rion, është mahnit, të gëvon e kanë zbuat, kërë kanë zbuat aparat, të është përshuajnë, formimin e fmiot në barkë në nasërën, fazë dhe formimet, që ka kriot e para, e kur vinë eshtat Kreti i ki në surën mu'minun, i ka përmanë Allah një ka një. Ku i dhinkë të Muhammed e Sasanur? Ku i dhinkë të pejna mësëm? Që i kërë Allahu ka thonë? Në surën hajjë, Allahu ka thonë. Allahu po asilë aturë që zbësujnë Allahun. Shambën e mizës. Mizën e ka Allah qërë. E kemi sikë kërë shambën të mizën? Apo? E që ka o shambën e mizës? Lenë jëkhluku dhubaben, walaw i jhtem ha ula. Nuk ka mësimë kriju minimiz. Ella s'ka qen lidhur bashkë. Le të lidhen teton me boni minimiz, nuk mund ta. Nuk mund minimizën nuk ka çgjë tjetër. Ne do të duket me me dorë aty po ajo bajë gjë interesante me sjellje. Shumë interesante miza, më shkoja, shumë interesante. Wa in wa in yastabuhum adh-dhababu shay'an la yastanqidhuhum minhu. Kjo është kulmi i kullisave. Allahu thot, nëse ju merr diçka miza, donë no, ke okay, po merr diçka për ushimin korno keni mundsim mi amar. Do ta marr çani në mësh. Ki mundsim mi an xhir pingoja. Ta marr mocën e an xhir. Ka von për mitën smunesh apo. Edhe kanë zbulu tek vujt ka zbulu. Se Miza e ka një tretës intereson. Si të marr një ushqim moment tretët kanë diçka të don e marr ujë diçka të tret. Me yhara. Prandaj ski mund sikur me kthy atësh e ka moh. Sa të kanë zbulu. Kta po ta den Muhammed asama. Jo, Allah, e dinë Allahu që ka kryu mizën, ajde me nga ka zhërë për këtë puna. Me mizë, Allah i ka sfidu, me marimongë, me gjirat <tiri> tjeshta, me të regu se kjo është për Allah Gjallavala. Allah ka kryu, është për te i mundësive njerëzore, për te i kapacitit, sënë e kapët i këta mërë Allah. Veqë gjithë me thonë, Allahu akbar dhe nëse i zhë dhe mërë. Ska o të të të rëpë. Pergumene që të të të të të të të Paralejmërimi i libëve të meherëshmatë. Ka fojt për të të vrati, ka fojt për të ngjilë. Pas taj, është fshimë e gumë, ka pakë. Në Medine ka pasë Hebrej. Hebrej ka pasë Medine. Nën ka pasë tri fise Hebreje në Medine. Kërkar, pegamërës në Medine, është për nukullë, ka po me të marveshje të bashkë kjetesisëm. Njës besoni mu, s'pe i shpunë, ju i kini të dretë e juaja, ka po marveshje me Hebrejtëm. Hebrej, që ka lëpër Medinë me në labë? Medinë e okon ven i shkret, nuk ka pas mundje, Allah e ka pasru mazajnë se okon ven i papanushma. Hebrej, pëse e në arë? Ata e në konë nërgë, ata e në konë të kon Palestina, të Siria, në të vëndë në tonë, pëse e në arë? Pëse e në arë në midh dithë shketinën, pëse? Ata vete kanë thamë. E kanë gjithë liber në Teurat, sa komo orni pe gambari fundet qati allah komi dhaun musrin tonaund e kan pasur me qytitin at sa riun per la me arab jaudit jam per la me arab medina medina kan banu fi se afs dhe khazrej kan poska ato i kan karsun hebreit arab kan ves sa vjen çai pejgamber se kan mi kozon e juafa ata kan qind te bin do çin allah kty me bedevive pejgamber po çfarë sini per pejgamber ju tan koni me arab ju koni plant mas vetin koni Në e nga për pejgamber, në e nga popële i zjedhën i Allah, në e nga në glitën, gjithë hënë dëmë pejgamber këna pasë. Edhe kanë paremenu që i pejgamber në të ju në përë. Fëllemma gjëhëm ma arëfu bihi kefëru. Pasë a uverë dhe ata, ajë, që kanë juftë, e më huanë. Pëse më huanë, e arabë zëbën me konë. Zëbën me konë arabët. A ma e kanë gjëtë, liber, është pejgamberi zë të përë. Ma në gjë Pe i muslimanët që e sërinë Biblën, kanë gjithë versete e versete të cilat i përshtaten, këmplet ato përgzime Muhammedit s.a.ll. Me shumë argumentët. Andaj, pe i gamë e shumë s'ka ditë, me thonë dikujtë, para se me lindë, pe i gamë e shumë, qële, unë e ka më ardhë mas duqim vjetë, e të qëtëm libe mu që i kur të vyjone. Kjo, sërroke kështot. Mu sa alë shumë ka folë për Muhammedin s.a. Isa alë shumë ka folë për Muhammedin s Gjdo për pegamber, Allah u thonë në Koran, gjdo për pegamber që ka arë në tokë, Allah u gjenë lëvuala i ka zbritë shpallja dhe ja ka marë besën nëse vjenë Muhamedi alësën, duke qenë ti pegamber, mërë fund, s'ka dënë afati pegamberlukët tonë, ti e njëk pegamberin tonë Muhamedin, së thonën. Kjo është ajtë Koran, gjdo për pegamber e ka pasë sënë. E ka pa pegamberësën po Omerin, ndore ka pasë një fletë për të vratët t E kanë qëka është kjo mërë, kanë të vratë i parezoj interessant do tërgime. Kanë leja të se mu salca me konë gjallë, kësh me lonë këtë me mënjekë muavem. Ska për të të të të të. Kja është në mëhonë që ështëje që gjithë pejgamber e ka pas një, me libre e shenume. A ne të ndrosë një pejgamber që ka lakmur mu salca me mënjekë. I salca ka, ka, ka, ka lakmur me pas, Allah. Pejgamber që jetë të kanë, qatë shumë Allah ka lefdruavem. Nëna kanë ndruar Allahu xhallahu azza li as pa lib. As saka jo, ka ka lib, pa pega më shumë mira, dhe ozan lib, ne ka na gjet. Mësimi i dinë e kemi gjet. A ndaj këtu ndër po ne xhallahu ka mësuar me ndjek rrugën e njerëzit e së vë flat namat të Zotit, i legitimuar nga Zoti xhallahu, i dërkuar nga, nga Allahu xhallahu me libër të saktë vërtet që nuk ka mundsi një ajet me ushtrimu, e pamundsmart. Sa përpjekje janë bën me kronika pak me hayat me smundsh me Në kumonë në shëta. Nga se, të thëmë këtë përfondatë. Tëndru dhe dhe, qëka të fërsh për Koranë, vëqë mahnitë, të shëta. A, u, qëkja, ma së dhe një argument, e qëkja ka ka ma i e fortë, e tjetëri, gjithë shkëm të ma e fortë. Gjithë shkëm të ma e fortë. Gjithë shkëm të ma e fortë. Mirë, po, më akazëni një një liber, më botë, që emësojmë për, mesh, shkrujnë, shkrujnë, shkrujnë, fjallë për fjallë, si Këti për e tjerë, s'kallat, një s'kallat. Ka studiuas të forë të Biblis së në hafuza. Së mësua të Biblia hefës, problemë është me mësua. Gjëllibë është problemë me mësua. Nësë Koranin nuk është në gjuhën të tonë. Nuk është, vëllahi, hafuza komplet Koranin përmësh, krejt. Dy fjallës dhe mi e thonë në arabisht atëmë. Me qurë në arabi jetë nësë ka fjotit, për e ashtë. Hajtë në një livrë komplet kineseshtëm. Po, ka rëbosh më lapën, të dy fjallë që të në gjepë me fjallorë të uqqyt me nukë dhe diko me mesë, problemë është me mësu, edhe për një vërabishe që është të të pëton, edhe po, kërë folë gjyshë duke si me ata që nuk edhe, edhe po, me mësu, 6600 e soajete, 6600 e soajete, kejtë përmesh, kejtë përmesh, Allah, Allah. Parë mëna, unë e di njër Jo çekëm kurën e mor pifatos. Po më thonë hajt pe sporte që unal e çanalta. Çfarë çmirë kam thënë për mësh apo? Problemi është që më thonë në libër tetëllog. Heps komplet apo? Problemi është ato. Pandai thonë ky libër si ruti nga. Ërun Allah xelal në kokën e njerëzve, në zëmbën e njerëzve. Ërun Allah në forma të drejshme nga është libri i tij. Çdo libër tjetër nuk ruhet. Çdo libër tjetër ka mundësi të shtergohet. Vetëm ky libër nuk bën më kondyshe, po shkak është libri Allah xelal. Rëndaj, ato që i kamën për pejgamberën e samë, e për Koran, ose dhe sot që i thujnë, jam vetëm përpjekje, dhe më honë, anësorë, përpjekje mirë, po, ju thejmi që Korani është ndryshat. Korani është libri Allah Gjendevala. Rëndaj, të dozër, i kemi bërsh të libri, me lezu këtë libri, me njuh këtë libri, me dash këtë libri, njëni pëjtëparve, pëjtë djetarve, ka lezu Koran, etani pit chiefet ani kurt ka poja jo, euforia me e kapërçafa tu e puth ka von kelam urbi fjala zot e tam kjo ne po mbet at dini çka komun e këto po von e kam çato çitit e von kam koran se te a e kokoj ti veç e ti jes ta von çaj pe fjala fjala allah e tam është kjo fjala zot tam ti po lexon ti lexon ajete çka thot allah ka fol ta ka mësua allah me me lexu fjalën ti mbijuën tënde vallai na me pretukut sotën pingzim allah piknaci piknaria çka të kërkë allah xham allah në livrçe na flamrat po oh, vallahi sa qeni muslimanëve jesh prap tuajtham kuranin 100 hera po përsheru në ata po shina dina me ruta e rrum zot e çelovan na flamrat sa so dilema sa so sani bot sa so përpjekja i irxon kurani i çon kurani i bën musliman kurani veti bën këtë punë jo më ne vallahi jo më ne jot bë at kurani bën këtë punë gasallahu jallahu një ka dërguar allahun nëse allahut na vetdison edhe mati për këtë për këtë Ne ashton binën edhe më tepër për këtë libër, e për këtë pejgamber, më drejtantim kënaçin e kenarin, e privilegjin që Allah na ka mësonuar që Allahu i Zoti jon, Kur'ani i tet libri jon dhe Muhamedi e sjomti tet pejgamberi jon. Ai që ka Kur'anin dunjash që huas, do të jetë me të edhe në varr ndriçues, e ai do të jetë ndërmjetësues për të ditën e gjykimit. Allahu na bëftëynë. Me kaç për të vonë Zoti është për lehtë, në takim dashëm. زوت يروى ذي عند راوفتهم وصل الله على محمد وعلى آله وصلح الله عليه وسلم